Turen går til Mælkevejen. Et radiospil i seks dele af Douglas Adams. 6. Hvem skabte mennesket? En større galaktisk civilisationshistorie gennemløber tre klart genkendelige faser: Overlevelsens, spørgsmålenes og sofistikeringens. Også kendt som hvordan, hvorfor, og hvor faser. For eksempel er den første fase karakteriseret ved spørgsmålet Hvordan får vi noget at spise? Den anden er spørgsmålet Hvorfor spiser vi? Og den tredje er spørgsmålet Hvor skal vi spise frokost? På samme måde er krigshistorien opdelt i tre faser Gengældelsens forgribelsens og diplomatis Gengældelsens fase Jeg slår dig ihjel, fordi du har slået min bror ihjel Foregribelsens jeg slår dig ihjel, fordi jeg har slået din bror ihjel. Og diplomatiets, jeg slår min bror ihjel, efter jeg slår dig ihjel, under påskud af, at din bror gjorde det. I mellemtiden er jordbogen Arthur Dent, for hvem alt dette kun kan have en akademisk interesse, et det hans eneste bror for lang tid siden blev nippet ihjel af en okapi, ved at blive rod ind i en kolossal intergalaktisk krig. Dette skyldes primært. At det rumskib, han og hans kammerater ved et uheld stjal for restauranten, hvor de er så sendeligt, nu vil hjælpe autopiloten at vende tilbage til sin egen tid og sted. Desværre er det tiden for en massiv invasion af en fremmed galakse, og stadet i spidsen for 100.000 sorte kampkrydser. Fordi... Det er admiralens flagskib, vi har stået. Mm. Det ser sådan ud. Nå, no, jamen er det en fejltagelse eller er det bare en kæmpe fejltagelse? Nå er vi... Jeg ved det kunne godt være begge dele. Nej, det må være en af dele. Jeg tænkte på, om vi måske skulle spørge, om de ville have det tilbage. Altså, hvis vi nu spørger dem penge... Ja, så kunne, så kunne det være, at vi op... kunne overtale dem til at bare at slå os ihjel lige så fredeligt. Jeg ja, netop. Altså, det der er i hvert fald bedre. Det er ikke bedre end det det de bedre for... noget som helst. Nå. Hey, monitorerne begynder at flimre. Ah, det må være en eller anden dag og over det. Giv dem til at forsvinde. Så bare bluff lidt, Saffert. Jeg skal bare bluffe lidt. Jamen, så gør der jo noget. Hva? Sig den. Jo, ja, ja. Det er I altså, som helst. Det er din idé, ikke sandt? Sæt dig nu ned af blive til, bestiager! Når jeg bliver stjerne, så hyrer jeg en bedre idé, mand! Hakionanan, underflådet kommandør, melder sig fra Viseflagskibet. Hej, underflådet kommandør, jeg er... Godaften, uh, Abirat. Uh? Jeg håber, det var et lækkert måltid. Vil det? Øh, uh, ja, jo, jo, jo, jo, jo, jo, det var det. ja. Mm, tak. Det er glad for at høre. Vi er nu standby til kamp og har dannet formation over og bag dem. Syv minutter til målet og afventer deres ordre. Klimoner? Uh, uh, uh, enestående. Ja, uh, så så altså hold dem klar under flådet, kommandør. Tak for det. Og uh, så? Uh, ja. Jeg kan godt lide deres uniform. Hvad? Min mund? Min, min, min, uh, uh, Nå, no? ja. Uh, tak. Det er sgu jeg faktisk, at du var admiral. Det var fantastisk, Sefer. Mm. Oh, Sefer, tænker du klare det? Nå, Årlén. Det er ja. virkelig Årlén. Hvad foregiver du, at du var admiral? <laughs> ja, ja, ja, ja, Virkelig fantastisk. Hør nu her. I var rumtosser. Jeg foregav ikke at være admiral. Ingen en eller anden sindssyg grund troede han bare, at jeg var det. Det måske ligner du ham. Nej, ikke hvis admiralen har den fjerneste lighed med sin næstkommanderende, din abbe. Hvad mener du? Jamen, hvordan så han ud? Ja, vi kunne jo ikke se skærmen. Det var en stor leopard, okay? Oh, oh. Ja, I ved, med solbriller og løstækkende indflyvningsrumdragt. Nappet op til navlen, kun oh. sandaler, hele udstyr. Hvordan kunne den tro, du var admiral? Hold nu op! Uanset hvordan admiraler med lapsede leoparder som næstkommanderende ser ud, så ligner de ikke mig. Måske er leoparder bare dårlige til at huske ansigt. Skænd, holde Nej, hør nu her, det er da meget enkelt, Der er sikkert noget galt med tv kommunikationen Måske, virker den kun den ene vej. Okay. Lad mig lige sidde der, Seifert. Okay, okay. ja, så, så prøver jeg ja. at se på den. Ja. Vent, lidt, vent lidt. I hørte selv, at kæmpekatten sagde, at han kunne lide min uniform. Oh, ja. Jamen, som han har set mig. Eller også har han bare dårlig dårligt smag. Skal jeg jeg møblere lidt om på din køler, Obel? Nu begynder skærmen og flimre igen. Hvad Hurtigt, Safer, tilbage i jeg væk nej nej, nej, nej, nej, det er for sent! Gem mig. gem mig det, det, det er... Æ, En god ven, velsagt. Ja. kommandanten sig. Kamp nærmer sig. 6 minutter til målet. Er det mig? Ja, Ja. Uh, yeah. Jeg kan fælge, det godt lide, det her, så scene. det endnu bedre indført. Øh, uh, tak. Det bliver værre og værre. Du gode god Hvad er det, er Sov du det, Sefer? Jeg, sy jeg synes, du sagde, at han var en kæmpestor leopard. Ja, han lød anderledes. Så han anderledes ud? Ja, han lignede faktisk ikke en leopard. Nej, han, han så mere ud som... Øh... Som hvad? Ja. Nå ja, som en skoæske. En skotøjsæske? Ja, fuld af bjergstøvler størrelse 47. Bjergstøvler størrelse 47? Hvad laver du, chimpanseman? Leger digtafon? Nej, jeg undrer mig bare, hvordan du kunne afgøre det for størrelse 47? Altså, Trillian, altså, vil du helt alvorligt fortælle os, at du lige har talt med en æske fyldt med sko? Ja. Og han den... den de, de. de... Ja, de troede altså, at du også var almirat. Ja, det kunne du høre. De må jo Hvad? være ret plændende vanvittige. Ah, jeg tror nu, de er temmelig kloge. Er det? Ja, de prøver at forvirre os ihjel. Jeg tror nu ikke, de er særlig kloge. Min en radius af 10 millioner, og så er der kun én, der er lige så intelligent som jeg. Hå? Og det er mig. Ja, altså okay, Marvin. Er der noget, du kan fortælle os? Ja. Jeg har så frygteligt ondt de ordene ned langs venstre side. Men det interesserer vel, Nabe? Nej! Tænkte jeg nok. Hvad var det næstkommenterende sagde jeg ned? Hargun, ender. Hvorfor slår vi ham ikke op i bogen? Hvad for en bog? Turen går til Mælkevejen. Nå, den. Hargun, fra Vesicitas 3 er den livsform i galaksen, der har de mest utålmodige kromosomer. Hvor de fleste racer er tilfredse med at udvikle sig stille og roligt gennem tusindvis af generationer, kasserer en gribeklohist, våge ved et næseborpist, så kunne have gjort lige så meget for Charles Darwin, som de skader arkturenske kunstflyvningssabler kunne have gjort for Sir Isaac Newton. Deres genetiske struktur, som er en bagvendt firedobbelt spiral. er så ustabil, at ikke alene videregiver de ikke deres egen form til deres børn. De omformer sig flere gange i løbet af en frokost. De gør det med en så dum dristig løsluppenhed, at de, hvis de sidder ved bordet og ikke kan nå teskenen, omgående muterer til noget med længere arme, men til noget, som ganske givet ikke er i stand til at drikke kaffe. Dette giver dem forståeligt nok en frygtelig følelse af personlig usikkerhed og en forbittret jalousi over for alle stabile livsformer, eller rødne, beskidte, stænkende ensformer, som de kalder dem. De forsvarer sig med, at siden de har personlig erfaring med at være stort set alle tænkelige livsformer, så er de de første til at værdsætte andre livsformers dårlige sider. Denne værdsættelse er i sit udtryk overvejende militærisk og udføres med konsekvent barbari fra centralerne i deres frygteligt bevæbnede kamadeon dødslåder. Erfaringen viser, at det bedste man kan gøre, hvis man møder en hakunenon, er at flygte over Stokkersten. Flygte, flygte. flygte over oh. Stokkersten? Ja. Ja, det, ja, det er Det er virkelig fint. Ja, tusind tak skal du have, Seifert. Ja, vær med at se på mig. Ja, hvad skal vi stille op? Ja, ifølge bogen skal vi flygte til. får den automatiske pilot over på vores side. Hva? Hva? En elsket chokolade og et par venlige ord. Ja. Nå ide, idé, Marvin? Så ja, ville jeg være meget deprimeret. Ja, jeg er enig med Marvin. Vi ved I hvad? Jeg tror, der er en chance. En chance? Ja, prøv lige at høre her. Ikke? Ja. Altså, den næstkommanderende troede, at Admiralen, Safort og jeg var en og samme person. Ja, ja, ja. Ik ikke fordi vi ligner hinanden, men nej. netop fordi vi er forskellige, så... Ikke hey, er jeg med på! Nej, nej. prøv lige Saf at høre Safert. Her. Safert. Ja, ja. Safert. Ideen er, at hver gang næstkommanderende henvender sig, ja, ja. så skal han se en ny person i Stolien. Nemlig. Ja. Åh, oh, oh, oh, oh, så kan vi kun snyde to gange til med dig og med Marvin. Hvad med Arthur? Nej, her er her, Opel! Hvis du har mulighed for at antage en lille som helst form, vil du så vælge en, der ikke er været accepteret siden af Skylige Snemand? Det er halve her. Hold nu op, vi to! Ned i stolen, altså! Hvis næstkommanderen kan være en skueske, så kan lille. admiralen være hvad som helst. Selv. Jeg kan godt selv. En en vandbøffel, en anaconda. Glemmer den? Glemmer den, du? Jeg ser lige, om jeg kan finde en vandbøffel. Vil du lige finde den krukke, som admiralen har sin anaconda? Ikke? Stop det, Sægfart! Det kan være noget meget enkelt. Det kan en skruetrækker, ikke? I sådan en rulledning, jeg selstolen. Ja, ja, det er jo en dejlig stol. Men man, man skulle tro den var lavet til mig. Ja, jeg synes nu den er ret umallig. Mm. Jeg ville hellere foretrække en sådan med lidt længere armlæn. Jamen, så kan den jo ikke så godt drikke kaffen. Hvad? Ja. Hvad var det du sagde, jordmand? Se for det. Hæ? Ja? Prøv at sige. Stolen klører sig på benene. Passer. Ja. Herover. Rejs dig, rejs dig, rejs dig. Vi sidder på en admirale. Hvad? Bevæger sig. Den er ved omdannelse. Men lige en tyngde kramp. Ved I, hvad det er? Nej, nej, men der er meget gæt. Det er det. Det, det, det, det, rejsesfuldt. Ja. Sig mig lige. Er jeg varm? Hvis ikke det er en trup, er det rallende braldeperserk og dyr, så er jeg vokernes bedstemor. Ah. En rallende braldeperserk og dyr. Ja, ja, det er ufarligt! At... Ja, ja, ja, for sig selv. Det er kun også der er ja. farvet. Altså, hvis det der er admirale, og han stadig vil have sin kaffe, så bliver det ikke croissanter, han dypper i. Nå, skub ud! Ja. Nej, nej, nej! Vi nu møder efter det åbent! Ja, det skal jeg holde i ørerne! Hele kabinen bliver levende! Åh og vi kører! Åh, prøv at se det her! Aske, er det lige blevet sekskort med anaconda? Jeg vil sige til dem, vi må tages ned senere! Hold da Det i gængeligt, Sosa! Man kan ikke stole på nogen mere! Aske! Til Her, der er to kapseldøre. Yes. Altså, og jeg tager den her saffert. Du og de andre tager den af. Okay, okay, Vent. Altså, tryk på ud-knappen. se en gang. Den anden kapsel mangler. Ophængen er tomt. Der må være nogen, der allerede har brugt kapselen. De andre er gået i fælden. Ja, det er for sent, altså. Vi kan ikke hjælpe dem. Den her kapsel kan ikke vinde om. Hvad sker der, hvis man trykker på den her knap? Er Heldigvis er Arthur Dansk og Opel Cadets redningskapsel forsøgende med det nyeste inden for lynrumrejser. Fagilor, kenguru, flytstyring, med hvilket et rumskib pludselig kan afskydes gennem tid og rum og ende langt fra sin startposition. Dette er dog en foranstaltning, man kun skal benytte sig af i yderste nød, i det man sjældent aner, hvor man lander. I mellemtiden sker der følgende med Seifert, Trillian og Marvin. Nej, pas på! Åh gud, den har os! nogen ud af det her, så vi har være mobildikstande! Stop, stop, stop stop det, <skrælde> Jeg går selv! Her følger så, når der hente afterdent og åbne kadette. Er vi tilbage i det normale rum? Det ser ikke voldsomt normalt ud. Himlen er nærmest grøn med lyserøde stjerner. Gå ja, min sanden. Oh, det var dog fantastisk. Yeah. Jeg tror, vi har materialiseret os ind i et andet rumskib. Nye problemer. Ja, vi må se efter. Check. Nej, atmosfæren er i orden. Lad os gå ud og se os om. Oh. Oh, meget stille. Kom, kom, lad os gå den vej. Opel, Hvad med de andre? Der er noget, du må lære. Det er almindelig skik i rummet, at hvis nogen ryger over bordet, op, så taler man ikke om det. Er du med? Er jo, er, du er så går man ud og drikker sig fra sans og samling. Det var... shh, shh, shh. Der kommer nogen. Nej. Hurtigt, af den dør. Jeg tror, den er helt gal med det her rumskib. Det ligner mausoleum. Du har ret. Sarkofager, så langt øjet rækker. Det er helt hele vildt! Hvad er det, der er så interessant ved døde folk? Jeg okay, ved ikke. Lad os finde ud af det. Der er en inskription på den her. Hvad står der? Den Golgafrinske Aksflåde. Skib B, hold 7. Telefonrenser er anden klasse! Ja, og, og så i nummer. Telefonrenser? En død telefonrenser? Ja, det er de bedste. Men hvad laver han her? Ikke det store. men jeg vinder... Hvorfor? Du kurs, her der er en død frisør. Ja, her har vi reklamechef. Her er en brugtvognsforhandler af 3. klasse. Og en digitalursfabrikant. Er det her kister? De føler så kolde. All right! Vi står lige der! Henne op! Så. Nu igen. Vent dem om! langsomt! Hvorfor er der aldrig nogen, der er glade for at se os? Og kaptajn? Det er jeg, ja, forstemand. Jeg har lige fået en slags rapport fra anden mand. Hvad dog. Ja, han råbte noget om, han har taget nogle fanger. Nå, ja, Jamen, det skulle jeg kunne holde ham beskæftiget en tid. Han har altid ønsket sig sådan nogen. Herre kaptajn! Uh -huh. Goddag, herre anden mand. Hvordan går det? Jeg kommer med to fanger, jeg fandt i fryser halvt Ja, Goddag. Jamen, god Undskyld, jeg bliver siddende, men jeg snupper lige et hurtigt bad. Dine og Tarnik Terle, sit i køleskabet, førstemand. Så gerne. Undskyld, men ønsker de ikke at forhøre fangerne, her, kaptajn? Forhør dem, man, mand. Jeg vil her, kaptajn. Tortere den jeg har sagt, stikker tændstikker op under deres nærmere skodsigaretter på den nøgnehyde. Nej, hvorfor i alverden skulle det? er det? Det er masser for at få oplysninger. Ud af dem, finde ud af, hvorfor de kommer til. Nej nej, nej, nej, nej. Jeg er sikker på, at de bliver der kommet for at få en ginotonic. Tror du ikke? Jamen, det er mine fanger. Altså, må jeg ikke godt få hørt dem. Bare lidt, der ah, Okay, spørg dem, hvad de ønsker at drikke. Tak, der. kan Nå, I sataner, I sviner! i an, hvad skal jeg drikke? Ja, det er helt fint for mig. Altså, hvad? Jo, ja. Yeah. Med eller uden Tak, med. Citron? Meget gerne. Og hvis du har nogle af de der små ostegis... Det er mig, der stiller spørgsmålene! Annen ah, -an, mand! Jeg vil da, kaptajn! Jeg er sød at holde op. Jeg forsøger at slappe af i badekarret. Må jeg erindre mig om kaptajn, at nu har befundet mit i det i godt tre år? Har jeg det? Hvad i alverden foregår der? Hvor jeg spørger dem, hvad deres job egentlig er? Ja, så har de deres dringes. Tusind tak. Ja, tak. ja vi, vi kunne jo ikke undgå at opdage sådan øh, Line. Altså alle de døde telefonrensere og reklamechefer nede på... Øh, <laughs> <laughs> ja, de er der ikke døde. gud fader gudfaderbevarsene. De er ja, gudfader bare på køl. De skal ja. da genoplives. Ja. Vil det sige, I har et kæmpe lager af nedfrosten frisører? Millioner, af mere. Frisører, trætte tv-producerer, forsikringsmænd, personalesjefer. Sikkerhedsvagt! for Vi har det hele. Vi skal nemlig kolonisere en anden planet. for noget? Ja, er det Ikke spændende. Med dem, I har dernede? Misforstå mig nu ikke. Vi er kun ét af skibene i den store arkflåde. Vi er Ark B. Undskyld, kunne jeg ikke få dem til at fylde lidt mere varmt vand i? Jo, tak, tak, tak. Tag lige noget mere og drikke. Hvad er Ark B? Jo, jo, altså, der skete det, at vores planet blev dødstøbt. Dødsdømt. Ja, så derfor besluttede vi os til at pakke hele befolkningen ned i nogle kæmpe store rumskib, og så bosætte os på en anden planet. En, der var mindre dødsdømt. Ja, netop. Ja, så det blev besluttet at bygge tre skibe, tre arke i rummet. Hvorfor sagde dem? Nå, da, ja, øh, se, selve ideen var, at i det første skib af skibet skulle alle de førende videnskabsfolk, de store kunstner, alle, der virkelig havde drevet det til noget, gå ombord. Og i det tredje C-skibet skulle alle de mennesker, der lavede det egentlige arbejde, gå ombord. Og så i B-skibet, det er os, skulle alle andres mellemlaget gå ombord. Ja, så blev vi afsendt først. Hvad var der i vejen med jeres planet? Det var som sagt dødstømt. Noget med, at den ville blive knust mod Stålen, eller var det månen, der vi støde ind i os? Det? Jeg troede, at planeten blev invaderet af en gigantisk sværm af 4 meter lange piranha -bier. Det er der ingen, der har fortalt mig. Min overordnede svor, at vi var i overhængende far for at blive et af en kæmpe stor stjerne-g. Ja. Og... Virkelig? Man, ja. Han håbede, han skulle kunne at blive færdig i tide. Og de sikrede sig, at I blev afsendt først. Mm. Alle sagde, og det var egentlig meget pænt sagt, at det var vigtigt for moralen, at de andre kunne ankomme til en planet, hvor de kunne være sikre på en ordentlig klipning og en ren telefon. Ja, Uha, det, det ja, kan jeg, kan jeg egentlig godt se er vigtigt. Kan ja. det, du det? <laughs> og de andre skibe, de er altså fuldt efter jer. Det er sjovt, du nævner det. det. Underligt nok har vi ikke hørt en lyd fra de andre siden, vi forlod den for fem år siden. Nå, de må jo være et sted bag os. Ja. Med mindre selvfølgelig, at de er blevet et af geden. Åh, mm. oh, ja. Geden. Oh, underligt. Nu hvor jeg fortæller historien til en fremmed så... Oh, er der noget underligt, første mand. Underligt, kapital? Altså, jeg er ikke i tvivl om, at du har en masse interessante ting at fortælle, men... Uh... Tak for drinken, du. Jeg kunne vel ikke få det til at sætte os af på den nærmeste planet, Nej, Nå, har vi et lille problem. For vores rejserute blev programmeret før afrejsen fra Golgafringen. Vi er altså nødt til at blive her. Hvornår er I fremme med den planet, I skal kolonisere? Jeg tror, vi er meget tæt på. Der kan kun være tale om sekunder. Nå, måske er det på tide, at jeg ud af badet. Og hvor stopper nu, det går godt. Vi er altså lige ved at lande? Lande og lande. Til. Så vidt jeg husker, er vi programmeret til at styre det ned. Styre den ned? Ja, ja. Jeg tror nok, det var en del af planen. Der var en vældig god årsag til det, så vidt jeg husker. I er flok uduelige idioter. Der var den. Årsagen? Ja, ja. ja. ja giv mig lige sæben. Turen går til Mælkevejen, beskriver planeten Golgafrindshum på følgende måde. Det er en planet med en meget gammel og mystisk historie. Af alle af de cirklende poeter fra Arium de mest mystiske. Disse cirklende poeter levede i reglen i afsides bjergegne, hvor de lå på lur efter uforsigtige flokke af rejsende, som de cirklede omkring og kastede sten imod. Når de rejsende så røft og skreg, hvorfor de ikke holdt op med det stenkasteri og gik hjem, så holdt de op og begyndte at synge en utrolig lang og smuk sang om fem prinser, der på fire heste drog ud fra byen Vassilien. Første del af sangen er om disse vise prinser, som naturligvis er tapre, ædle og opholdet, og hvordan de rejste til fjerne lande, nedkæmpede gigantiske hekse, jagtede eksotiske filosofier, drak te med mærkværdige guder og redede smukke drager fra sindssyge prinsesser, for til sidst at kunne proklamere, at nu var de oplyste og deres rejse til Endebragt. Den anden og meget længere del af sangen beskriver deres mundhuggeri om, hvem af dem, der skal gå hjem. Det var selvfølgelig en efterkommer af disse ekscentriske digtere, der fandt på den falske historie om en kommende dommedag, som gjorde, at to tredjedel af den golgafrinske befolkning kunne blive hjemme og leve rigt og godt, indtil den dag, at de alle sammen blev udryddet af en virus, som havde udviklet sig på en snavset telefon. I mellemtiden er Arthur Dent og Opel og den sidste tredjedel af den golgafrinske befolkning styrtet ned midt i et forhistorisk morgengry på en lille blågrøn planet, der upøragtede cirkler om en lille gul sol i den mest ufashionable del af galaksens vestre spiraler. Efter et års tid, eller deromkring, bliver de enige om at gennemdiskutere deres situation, som ikke tegner alt for lyst. Jeg gerne kalde denne forsangning til en slags orden, hvis det på nogen måde kalder sig gører. Er der nogen, der trænger til en skriftning? Det er ikke nu jeg er i bad. Hold nu kæft, alle sammen. De er vigtige nyheder. Afra og jeg har gjort en opdagelse. Ja, står det på dagsordenen. Kom nu, ikke med det snuder! Undskyld mig, men da jeg taler som en fuldt uddannet virksomhedskonsulent, må jeg insistere på, at man holder sig til den af forsamlingen vedtagende dagsorden. På for en forhistorisk planet. Henvend dem ved formandsbordet. Det er der ikke et bord, det er en sten. Kald den et bord. Ja, hvorfor ikke kald det en sten? Oh, de har åbenbart ingen forståelse for moderne forretningsmetoder. Ja, du har ikke en skid forståelse for, hvor vi er. Hold så op i to. Vi må danne et permanent råd. En permanent frisyr, tak, mener du. Tak, det forstod jeg godt. Hør du her engang? Orden, Orden. Du er god. Ah, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Må jeg kalde til Orden? Ved dette 500 og, ja, 573 styvende møde i komitéen for Kolonisation af Planeten Findel, Woodlwix. Fuldstændig nytteløst. Nej, hvorfor? 573 møder, ja. og I har endnu ikke opdaget ilden. Hvis de vil være så venlige at se på dagsordenen, Pæsje horten. Ja, så vil det tydeligt fremgå At vi i dag skal have en rapport Fra frisørernes ildudviklingsunderudvalg Det er mig Ja, hvad har I gjort, Hvad? hvad? I fik to pæne og I lavede dem om til en saks Hvis I havde været i marketing lige så længe som jeg så vil I vide, at før man udvikler noget som helst produkt, så må man undersøge markedet grundigt. Vi må finde ud af, hvad det er, folk vil med ild. Mm. Hvordan de forholder sig til den. Det image, som. Og det er netop sådan noget, vi skal vide. Vil folk have ild, der kan tilpasses mm. analgt? Og oh, oh, oh, oh, oh, oh, julet. Hvad er det for noget med julet? Det lyder som et meget interessant projekt. Se, der har vi et lille problem. Problem? Jule er simpelthen den ægligste konstruktion i hele universet. Okay, vismand. Når du nu er så klog, så sig mig, hvilken farve det skal have. Ja, ja det vil vi måtte i mækkelige er der da ingen, der har gjort noget. Hvad? Jo, jeg har erklæret krig. Mod nage på kontinentet. De. Ja, der bor jo ingen. Nej, men det kommer der til en dag. Vi har higet et ultimatum på ubestemt tid. Ja. Hvad for noget? Ja, og udraderet et par militære anlæg. Oh, Hvilke militære anlæg, Arne mand? Øh, Ja, Ja, altså uh, potentielle militære anlæg. Nå, no. ja, altså no, no. træer. Ja, masser af træer. Åh. Oh. Åh. Vi har haft en gazelle i forhør. Er det ja. rigtigt? Og, og, og Finland, vores producer, har reddet kamera ud af vravet og lavet en dejlig reportage om de små hulemænd i området. De er ved at uddø. Har I lagt mærke til det? Ja. Ja, vi må, vi må lave et notat om ikke længere at tilbyde dem livsforsikringer. Forstår I ikke, at de først er begyndt at uddø efter, at vi er kommet? Netop det kommer virkelig flot frem i den film, han laver. Jeg tror nok, han planlægger, at det næste film skal være om dem, kaptajn. Nej, tænk. Oh, det er yderst elskværdigt, har han. Ja. ja, og han har fundet en meget stærk indgangsvinkel. Ja. ansvarets byrde, lederens ensomhed. Åh, det vil jeg nu ikke lægge så stor vægt på. Man er aldrig alene, når man har sin plads i gang. Se her. Oh. rap, rap, rap. Ja, Ja, øh, undskyld, hvis vi for en stund kunne kigge lidt på finansloven. Finansloven? Ja. ja. hvordan kan jeg have penge, når ingen bestiller noget? De gror jo ikke på træerne. Det. Hvis jeg lige kunne få lov til at fortsætte. <laughs> det er så dygtigt. <clears throat> Efter at vi i sidste uge besluttede at bruge blade som betalingsmiddel, er vi alle blevet ufatteligt rige. ja. Nå, ja, det, ja, det, det. Jo. ja. det er ikke brugt, brugt. Men, men, men. Vi er også løbet ind i et mindre inflationsproblem på grund af det store udbud af bladet. Hvilket betyder, at prisen på en peanut nu svarer til tre store løvfældende skove. Ja. For at undgå problemer og for effektivt at revurdere bladets værdi, er vi klar med et stort afløvningsprogram, som... Ja. Ja. Ja, kom jo, uh, ja, vi, vi, vi, vi brænder alle skovene af Nå Jeg synes, det jeg. er fornuftigt hvad synes I ikke? I kæmpe flok det er måske sin orden at spørge om, hvad du har lavet på det sidste Du og den anden sortbørs har jo været væk i månedsvis Vi har rejst rundt for at finde ud af, hvad det er for en planet, vi er landet på Det lyder ikke videre produktivt Tænk, synes du Lad mig fortælle dig noget, du ikke ved det er fløjtende lige hvad I vælger at gøre fremover. Hov, oh, oh, oh, oh, oh, okay. Hvad som helst. Det gør ikke det mindste forskel. I har to millioner år. Og så er det slut. Når den tid er gået, så uddør I at guske. <laughs> <tik> Når, øh, øh, øh, øh, øh. Husk det. To millioner år. <tik> guske, lård, så kan jeg nå at få et og Åh, ræk mig lige svampen. Jeg vil at Du skal læse læ læ bogstaven at stå. Q giver 10 point. Og så er det tre dobbelt ord. Ja, undskyld, men jeg har fortalt dig reglerne. Nej, læg det ben væk. Væk med det. Tak. Så tager vi det en gang til, og så gør vi det stille og roligt. Og nu prøver du at koncentrere dig. Du har det Hvad ord. laver du nu, Arthur? Altså? Jeg prøver at lære mennesker at spille kriblet kryds. Oh. Det er ret sejt arbejde. Det eneste ord, de kender, det er grønt, og det kan de ikke stave til. Hvad skal det gøre godt for? Vi må stimulere dem, open. Det er der da ingen grund til. Altså, du må se kendskærningerne i øjnene. De uddør. De har ingen fremtid. Ikke efter, at vi landede med den bande. Deres fremtid er taget frem. Ikke engang kribelig kryds, vi kunne hjælpe dem. noget. Kan du ikke forestille dig, hvordan verden kommer til at se ud, hvis det er de åndssvage, er derovre, der skal bestemme? Der er ingen grund til at forestille sig noget som helst. Vi ved det jo allerede. Der er ingen vej udenom. Hvor talte du dem, at vi opdagede? <laughs> Bletcheren med Slatty Bartfast autograf. Mm -hmm. Hvorfor skulle jeg det? Hvorfor skulle de pludselig lytte til mig? Hvad rager det dem om den planet tilfældigvis hedder Jorden? Nå, jeg er tilfældigvis midt oprindelig ja, hjemme. Ja, ja, men du bliver jo ikke født før om knap to millioner år, så jeg tror ikke, de vil mene, at det kommer dig ved. Se det i øjnene, altså. Øh. Det er tosserne derovre, der er dine forfædre. Det er ikke de her hulemennesker. Gem dit de kryds væk. Det frelser alligevel ikke menneskeheden, fordi herr Grønt her aldrig kommer til at tilhøre den menneskelige race. <tryk> den menneskelige race, den sidder i øjeblikket over på den klippe og laver dokumentarfilm om sig selv. <tryk> Noget må vi da <der> kunne gøre. <tryk> intet, absolut, intet. For det er alt sammen sket. Hør nu her, hør nu her, hør nu her. Hørne her. Vi har været frem og tilbage i tiden, og er endt her to millioner år, før vi startede. Men det ændrer ikke fremtiden. Det ved vi, for vi har set den. Tænk dig om. Du kan ikke gøre, for det er allerede sket. Og alt sammen, fordi vi landede her. Med Golgafrinerne i Ark B. Ja. Yeah, yeah, yeah. Starkes hulemand. Det hele har været spild af tid for dig. Jeres udvikling er blevet overhalet af en telefonrenser. Han peger på din kribelig Ja, han er sikkert stadig til ekspycet fyf igen. Nej, han har ej. Ja, det giver 42 point. 42! Experimentet. Det har noget at gøre med computerprogrammet. Hvad er det endelige spørgsmål? Hvad er du klar over, hvad det betyder? Hvorfor noget? Ja, det må være gået galt h -h, h Hvorfor? Hvis computeren var programmeret til at følge den menneskelige races udvikling fra menneskerne Og vi så landede og udkonkurrerede dem Erstattede dem? Ham. Så er mucenes eksperiment ødelagt ja. <toast romantic> <poles> Og så hvad det inden var, Marvin kunne aflæse i min hjerne Ja, så var det det forkerte spørgsmål må, Måske er det rigtigt, måske er det forkert Spørg vi kunne finde det Altså, hvis spørgsmålet ligger gemt i min hjerne, men jeg ikke umiddelbart kan finde det. Hvad så med at indføre et tilfældighedsprincip? Som for eksempel? Træk bogstaver fra kriptekrydset. Genialt. Det er fandme genialt. Okay. Luk øjnene og træk. Ja. Godt. Det er mine prækker. Her er de første fire bogstaver. H. V. E, D. Hvad? F O oh. R ja, Det virker Det her, det er virkelig fantastisk Det. U Hvad får du? Og her, flere ja. Hvis Du G ganger Du, det, det er noget af en gyser Hvis du ganger Seks Det er klo, de Med Her Med Her Med her. Nå Ni hvad med 9? Ja, det er alt. Ja, 6 gange 9, det er. Øh, 42. Der er virkelig gået noget galt et eller andet sted. Men det er det, jeg altid har sagt. Der er noget galt med universet. Ja, ja. Kan jeg godt huske, du har nævnt det. Hvad gør vi nu? Ja. tager det hele til efterretning. Og melder os ind i menneskeheden. Ja. Jok. Der er ikke meget en fremtid i det. Nej. Kun overlevelse. Det er alligevel søndag. Det er nu. At det er en fantastisk smuk planet. Hmm. Ja, det er det der. Det spæde grønne. Floden, der bugter sig mod horisonten. De brændende træer. Ja. Og om to millioner år... Bah, så bliver det helt ødelagt af fogonerne. Sikke en fremtid for en ung planet. Må, det kunne være, at være Jeg har læst om en planet ude i syvende dimension, som blev brugt som kugle i et intergalaktisk billiardspil. Det partede lige ned i et sort hul. 10 milliarder mistede livet. Det er jo ti. Ja, det gør kun 30 point. Hvor har du læst det? Hvor... I en bog Hvad for en bog? Turen går til Mælkevejen Nå, den Vil Arthur Dent og Opel Gaudet nogensinde slippe væk fra jorden? Vil de på ny møde Seifert og Trillian? Bliver Marvin mere deprimeret af at forsvare Seifert mod de frygtelige Frogstar-robotter? Vil Arthur Dent nogensinde se den 25 km høje statue af sig selv? vil Arthur og Opel nogensinde få lejlighed til at møde Gud og holder Gud kat? Alt det og meget mere, for de at vide, hvis Danmarks Radio nogensinde får råd til at producere de næste seks afsnit af Turen godt til en Mælkevejen. De medvirkende i 6. afsnit var Fortælleren Peter Sten, Arthur Dent Jens Andersen, Opel Cadet, Hanne Jensen, Trillian, Sorbjørg Højfeldt, for Bibelbrox, Kjell Nørgaard, Marvin, Claus Bude, kaptajnen Arne Hansen, førstemand Thomas Mørk, anden mand Dick Kajsø, konsulenten Henrik Kofod, og marketingpigen Vibeke Hastro. En videre medvirkede Birgitte Nystrøm, Claus Strandberg, og som hulemanden Henrik Larsen. Serien er skrevet af Douglas Adams, lydteknik Erik Holmen, og instruktion Carsten Grönninger.